Sóc jo. Que hi ha... Que hi ha algú? Ah! Eh? Oh. Jo... Johan! A la mansió de les roses vermelles molta gent es va veure aquest bé, te'n recordes? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! No passa res Mira, jo també em veig On són els guardespatlles, que... Els meus guardespatlles Per què? Per què has matat el baber? Se suposa que havíem fet un tracte. Vas, vas prometre que ens ajudaries i, a canvi, t'entregaríem la teva germana. Tot està sortint segons el pla. Jo he complert. He localitzat la teva germana tal com em vas demanar. Si em passa alguna cosa, això... això no sortirà com tu volies. Ho has de deixar totes les meves mans, Sens? Què sóc? Jo... Uh -huh. El monstre caduc no és a dins meu. És a fora. Què vols dir amb això? No t'entenc. En Franz Bonaparte. És viu, oi? monstre. Les petjades d'en Johan. Em sap greu molestar-la tan tard, senyoreta Forner. Senyoreta Forner? Us Qui us ha ordenat que vinguéssiu? Vaja, vaja. Així que el bebè tenia raó. Aquesta moça els té ben posats. El bebè, dius? Vols dir que ha sigut ell que us ha ordenat que vinguéssiu a buscar-me? No. De fet, el bebè és mort. Mort? Ha sigut el senyor Petor Txàpek. Que ens ha dit que vinguéssim. Diu que només estarà segur si la té a vostè com a hostatge. Ah, en Xàpic. El vull veure. Porteu-me a veure en Petor Xàpic. Som de la policia. Portem un ordre judicial per registrar el domicili d'en Milan Kollaf. Se l'acusa de disparar al centre de convencions de Lederheim. Endavant. Oh. Aparteu-vos! Oh. Vinga, vinga, fora! Eh. On és l'habitació d'en Kollaf? Mirem si és aquesta. la policia vindrà a registrar la casa en qualsevol moment. Em sap greu, però me n'he d'anar. Segur que... segur que en Milan està mort? Vol dir que en Milan... en Milan ha mort per nosaltres. Ha mort per venjar la mort dels nostres familiars, perquè els va assassinar. Els va assassinar aquell home, amb Petor Txàpec. Venjança! Vull venjança! Nosaltres el venjarem. el venjarem! El venjarem! El venjarem! No! No ho digueu, això! No ho heu de dir! Però en Mila! Mi, en... mi, en... Ell no voldria pas que el venjéssiu. La venjança porta més venjança. I així comença una cadena sense fi. En Milán segur, segur que no ho voldria, que penséssiu això, nois. Algú ha de posar fi a tot això. Per això en Milán va disparar la pistola perquè volia posar-hi fi. Però sabeu què és el que volia per sobre de tot? Volia que anéssim junts de viatge. Ara heu d'estudiar molt i així algun dia podreu complir aquest somni. Gràcies per tot, Mustafà. No us oblidaré. Mm. Moïn. Mm. Soleiman, gràcies per les delícies que m'heu preparat. Doctor, tenc -me. No faci cap estiesa. Tenia molta documentació d'un home que es diu Petor Chapek. Sí, això sembla. És evident que aquest tal Petor Txàpec era l'objectiu d'en Heu de trobar aquest home de seguida. L'hem d'interrogar. Inspector! Ens acaben d'informar que han trobat el bebè a l'hotel Merkur. L'han assassinat. algú ha de... sóc jo queda acabar aquesta història Aquest noi sovint acompanyava amb Peter xppe quan entrava i sortia de l'hotel Potser és el seu deixeble. Segueixi aquell cotxe. Johan. Get here, Johan. Vaja, tu deu ser... l'Eva. On és? On és en Johan? Digue-m'ho. Hola, senyor Txàpek. Li portem la nina. Senyor Txàpek? Petita, no tinguis por Alto Quieta, nina Qui ets tu? Ets en Johan? O la seva germana? Esclar que ara això Ja no importa gaire, oi? En Johan m'ha perdonat la vida. Diu que qui m'ha de matar... ...és la seva germana. Diu que tot va segons el pla. El pla d'aquí, el meu pla el'en Johan Qui carai ho ha planejat Qui ho ha planejat tot això Dispara, va ràpid mata Està On ha anat? Porteu-me a veure'l. Vull saber on... on és, ara. És molt fosc. Tinc por. Vull sortir d'aquí, ara. Però si surs ara, potser continuarà la matança. La matança. Si no l'hagués identificat en aquella festa, si no us hagués ajuntat, el monstre i a tu, si no ho hagués fet, ...no estaria mort. En Martin... ...en Martin no... ...no s'hauria d'haver mort. Està bé. Tranquil·la, en dona. On és en Johan? Això no ho sé. Jo també el busco, saps? Tranqui·litzat. Fa dues setmanes... Que vigilo aquest pis, per on en Johan encara no ha aparegut. On més pot ser en Johan? Parla! Escolta, que no ho sé, et dic. De debò. L'orella! L'orella! No faig broma, jo. Em fa molt mal! Em fa molt La pròxima bala encara te'n farà més. Christoph. Christoph Ziffernich. M'he informat sobre tu, ja ho veus Però no calia investigar pas gaire Per saber qui era el teu difunt pare El multimilionari Ernest Ziffernir Era el propietari D'una de les multinacionals més riques No només de Frankfurt Sinó de tot Alemanya I resulta Que tu ets l'hereu de tot l'imperi Per què li interessava en Chapek Que tu i en Johan us coneguéssiu Digues per què que no veus que em surt molta sang? M'has... m'has d'ajudar. Què volia, en Chape? Es pot saber per què et va posar en contacte amb aquell monstre? Et digues! T'equivoques. T'equivoques, Eva. Per què m'equivoco, eh? En Xàpec es pensa que va ser ell que ens va presentar, però... resulta que en Johan i jo... ja ens coneixíem de molt abans, saps? Què vols dir? En Xàpec no ho sap. Però en Johan i jo fa més de deu anys que ens vam fer amics allà al Berlín Est. Més, més de deu anys? Al Berlín Est? La família Ziferni em va adoptar. Bé, adoptar no. Seria més exacte dir que em van comprar. En Johan i jo ens coneixíem d'un orfenat del Berlín Est, del Kinderheim, 511 del Kinderheim? Allà ens vam fer molt amics. I vam sobreviure. Només en vam sortir vius, nosaltres dos, d'aquest lloc. Tinc por! I jo tinc gana! I Pipi! Potser... ja s'ha acabat la matança. I què fem si estan tots morts? Anem a veure-ho. Eh? eh? No hem de patir. Aquí fora, ara ja no se sent res. Vinga, nanos. No ens passarà res. Si ens quedem aquí dins, ens tornarem bojos. Ja... ja... surto jo. <sí> Després ens expliques què has vist. Entesos? No sé què va passar, però aquell dia, al Kinderheim 511, tothom es va tornar boig. I no només els nens. Alguns membres del personal del centre també van participar en la batalla campal. No, torna. Segur que s'ha escapat. Eh? Segur que s'ha escapat i que ens ha deixat aquí tirats. Que no! Que sí, que s'ha volgut salvar i sol. Vols dir? Si no em creus, vés-ho a veure. Segur que ja s'està... cruspint un bon sopar ben calent, el tio. Un sopar ben calent? Vaig... Vaig... Vaig a fer-hi un cop d'ull. Tu no em trairàs, també, oi? És clar que no! Però ell tampoc va tornar. Em moria de gana i de set. Em quedaré aquí amagat. I em vaig mig a dormir. Però llavors... va aparèixer. Em sembla que em moriré. Només quedem tu i jo. Vine a viure amb mi, que tinc un pla. I era en Johan? Em venen ganes de riure quan en Xàpec parla del seu pla. Nosaltres ho tenim tot pensat des que érem petits. I en què? En què consisteix aquest pla? De debbou ho vols saber? Doncs mira! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Déixo-la, De-la. Ah! Això no es fa. No pots anar pel món disparant a l'orella de la gent. La cara és la cosa més important per a un polític. Això no es fa. Jo governaré el món, sents? Eh? que m'ha sentit? En Johan m'ajudarà i el món estarà als meus peus. Ho I ara què farem amb l'orella? Com t'atreveixes a posar-t'hi pel mig? Això no es fa! Deixa la pistola! Kenzo! Ah! Ah! Ah! Ah! En Johan em va deixar un encàrrec. Em va dir que, quan et veiés, et digués on el podies trobar i que llavors tu em mataries. Per què? Per què no em mates, Nina? Ho has... ho has recordat tot, oi? Sí. Doncs així digues. Per què no em mates? Segur que has acumulat molt d'odi, i de ràbia i de pena. Dim que som nosaltres. Vostè ho sap, oi. Una vegada m'ho van explicar. <susurra> em van explicar com va néixer. Vosaltres els dos germans. Episodio 66. ¿Ya estás de vuelta?